Eta segitzen dugu, uh, irudia ipatuz, iruditik uh, hainbat gai, sartzen uh, nal, bai tira eta gurekin dugu joanes esetxe bakiak, Bai, zuge parte hon? Zorban? Bai, ze bai? Bai, badua, badua. Episkat galdera kakinarria da usu zenta bai, bai, eta gero ez teki gugiago egan, mainan egan, baina... Eh? <risa> bai, komentario bat iteko edo... Ez ez ez, forman izalabestik ez? Bo, bebekak. Bizikiuntza, horrekin gelituko gira beraz, eta argazkiak aipatzeko lekua baita hemen, uh, argazki batetik abiatuko gira bereziki, ordoan argazki, biziki edera, uh, askara, eta adierazgarria gaur egun aktualitatean azken urte hauetan, refusiatuak, mediterranoa, trabeskatzen uh, ari diren horiek, uh, beraz erakusten dituen uh, irudi bat, uh, uste entzaitut beraz uh, aipatzen, joan ez? Ba, jordine, enetako zinez altzor bat argazki hau. Uh, Ikusinean, santzaik uh, enian, Wordpress foto iakusketa batetan uh, ikustia, eta handiz uh, badi guano beste indak bat, pentsatzen ditu entzulek, xare sozialetan ikusiko dela, espazien hain zinetik ikusik, eta zinez, e, bon, behantegi da, 2000 amaseiko xarien, e, edo xariba, bazizian, eta ordin e, pentsatzen ditu, gogor izan behar dela, jakusketa batetan ikustia, bena, e, goguan ditu anoe, e, nulako impresioa hitzizeitan, ordin, ene ustez, altsorba da, hiu arra gatik, bata, bon, wordpress foto xarietan habuenak dia Uh, kazetaritzako argazkiak eta alde hortaik Europan uh, etorkinekin edo migrantekin uh, kriBTte betian zelaik uh, argazki horrek hasan t sekulako indaga informazioen aldetik, mm. beti, edo beti edo jaenetan edo gehienetan uh, etorkinak edo migranteak uh, zenbakidiak uhetako, uh, Europat uh, heltzen di milaka eta entziten dugu Milaka <coughs> heltu zela, Ehunka ito dila itxasuan eta beste, hor iztia zenbakiak, hor zentiak diagei, itxasuntzi batetan, eta beraz uh, uanoe maleuski aktualitatean den gaia gaiada. Uh, ordin badakigin urako lanze edo arriskua jukendien uh, hunateltzeko. Eta hortik, uh, zentako altsorba den, bigarren puntia, ene ustez, argazkilaia, Sergei Ponomarev, ez dakit xusen zebaldintzetan egindian argazki hau, bena badakit e, etorkin edo migrantek bezalaxe, argazkilaia hanitxek ben bizia, arriskuan edo lanzean ezartzen dela jolako argazkiak egina jalizateko, eta eta hoi estimatzen da, e, bon, kasi juntan xalistatuk izan da eta beraz publiko zabal gana heltu da, Beste zunbaitek, e, publiko tipiako bateta eta helazteko e, behar risko edo lanzeak hartzen dutia, eta hoi e, nik pertsonalki zigarri estimatzen dut zerbaita. Eta hiugarren puntia, ene ustez, zentako altsor baden, e, ohartzen argazki habuenetan, etorkin edo migrante hoik, prefosta e, zti haukipatzen e, argazki tresna bat etaz, e, bosta sola hor argazkila edo kameraman bat izan dadin jentako Da gehidia hauenak lrra iso, bena bada uh, justo argazkian zentroan uh, potiko bat bela uniko dena eta horrek argazki so egiten du bizbu, eta horrek argazkiaen uste emaiten deio indar ezinagokua, uh, denak kordia ikusten da uh, bidaje luze bat eginik eta landjuus bat eginik, uh, lrrahunkitzeko punttian eta eta pentsatztzen dutengo guetan... Uh, gaitzahan itx nahasten diela imazinatzen ahalda zer nahi argazki hori so eta potiko hoi argazki trezna iso eh, da edo ispilu bat bezala ez dakit eh, nik holako impresionia jukendian argazki hoi ikustian handiz eh, ben nunbait eh, ene, ene soa ikustenian bebegietan be, be, eh, argazki hori Fe, ez dakit zerbait holako impresionet role bat ba, eitedo, zinez eite du zuri gainera gerran <laughs> Egia da? Bai, bo, ben, etzen hoi, etzen hoi hene gogo eta funtsua bena bom <laughs> Balimba badazer baitu Bada zait, badazait eh, Bai, behar bada, behar bada, behar Bena hoi, ofe, uh, ez da lehen argazkia Impresione hoi emaiten daitadan eta ez die denek ene egite doantza <laughs> eh, Hale, kamerai bus so Eh, posible da testu inguruen a eta beste eh, Efektu hoi ez, eh, sohazti Enetako hasteko hala izan da Gehunien iz eh, eh, Argazkietan eh, berizitu Zeu zebena Eni impresione hori sortzen dait Eta oso azkarra da Begira da azkenean eh, ba, Justu kurutzatu da argazkilariaren makinarekin Baina eh, Uh, gertakari bat da, momentukoa, eta hor justu gertatu da argazki hartzerakoan kameraren uh, zilora begiratu duela honek. Zenta ikusten da, eh, beste zerbait dute gogoan, hor ari dira, bakotsak pentsatz, urbiletek ikusten da, jende bakotsa, uh, ikusten da ere bakotsaren... Uh, Pizua, ba, akidura eta berdemoran esperantza edo uh, azkenean, uh, eltsengira lugerat uh, baitakite denek uh, ba, zeharrisku den mediterranoa trebesket zerakoan eta oino, uh, lehen eta -ba, bat baizik ez dela ere oien zat Fé, sagit, bai. Biziki indaktsua da argazkia, zinaz Bai, baizik argitakia da Erdi, bo ez dut erran enxantzazen eta argazkilaia behar da hori izan momentian eta udela pentsatzen dut uh, hamarnak argazki egin ditela uh, segunda guti etan uh, lur eratzeko momentu horretan eta iga uh, sozaikun pertsonaia hoi hagei uh, uh, oso okupatu dela beste gaizetan hagei uh, uh, erdi lurri netzanik haintzinin uh, hurretan den uh, gizon bat etxekitzen hau uste dut egiazki mm. izan dela segunda horretan eta ez, ez beste batetan uh, argazki trezna iso mm. eta bon badi holako momentia magia eta eta eta erripikatzen diz, eh, minut iz horrek, i Bai, eta azkenean uh, argazkiaren indaja aipatzen dugularik ja eh, da migranten uh, gaiaren inguruan uh, argazkiak andana bat atera dira, eh? azken urteetan uh, World WordPress fotosistaze uh, houetan uh, parte hartzaile initz badira uh, uh, perpinanen egiten den urtero kaset, argazki kazetaritzaren uh, uh, erakusketa handi hortan hainitz uh, uh, gai hortaaz ari dira. bereki joen urtten eganten gutxiago, Baina, olako irudiek, euh, zer ekarzenute, azkenean argazkilari batek, zer ekartzen aldu, olako problematika ahundi hori eta zer ekarpen, euh, ez da zela guntza azkenean ekartzen aldu. Be, uste dut, euh, wano evidenteago zen edo euh, beste argazki bat izan zen osofamati amundian utzulia egintzen, hauk bat uh, itoik uh, ondartzan eta uste dut uh, bi argazki mota hauek nahiz estilo uh, desverginetakoak dien ekartzen dela uh, ezin bestekua den zerbait informazioa helatzen delaik, eta da alde humanoa uh, da posible, uh, nik, nuiztenka laik, eta posible nik noitzen kai pizten goiz eta ezten dut hamarnaka edo ejunka etorkin edo migrante hildiela itsasuan nik uh, noitzen nahi ze uh, normal bilhakatu den hori koperrien entzia eta ze indar gyti e, zenbaki horrek. E, bon, kasioa ergan eh, ahi dudana, ez da ingaizki interpretatukizan, mena e, zenbaki batek ez du jakusten, ez du pentsalaztena jale bakotxain bizia zuñizan den, zer galdu den, zumat zente kaltetukizan den hiltze hoiekin, zenbada mm. alde unmano bat e, osoki zabatuk dena zenbakiekin, eta e, kilaiek edo eta ebai hor bideogintza nahi deneke, ikartendeikie begitartiak ikustiaekin baizik, deja, e, be bestelako ikuspegi bat, berri hori, hori ikusten ditugunak, ageidiak hituik, ageidiak berdin gizone mazte haurrak, e, ikusten da mazte batean, nienie bat besuetan. E, vala, hor hor hartzen gia egiazko drama bat dela e, agitzen nahi dena itxasuan, agitzen nahi dena migrazio horrekin, eta bon, geobadia beste argazkilaiz zunbaite bai, funtsaen txerka juiten jenak, eta hoi ikue behar badabeste kronika batetan e, aitatuko dutugu, mena hoi kehan dut e, juiten behitia jatorrizko herri eta iakustea mm. zentako hantik zun beharien, eta mm. ushi horre bada ispilu bat, e, guk hartzen dutugu heben eta zunbaitek haudela badie holako hausardia Uh, epaitzeko, erraitez ez du gila munduko mi zehiak hartzen ahal, baina gugiak, gu dia mi zehiak jena herrialde hoietan, eta hoi ez behar, eta argazkilaik zunbait, baina berdin uh, kasetalaiak orokorki, baina zunbait idatziz egiten jena, baina ezinbestekua da, gai hoiak humanitate zerbaitek hartia eta funtsa entxerka jutia, bi gaiza hoikene ustez, uh, Wordpress fotoxari hanitxek untsa eskertzen die. Mm -hmm. Mediterran oan uh, hartua izan da argazki hau, beraz uh, trabezkatze momentuan eta lurerat elzeko momentuan, hor ikusten da, errandogu, indaraz ze akidura, ze nekea, arriskua azkenan hartuten eta gain ditu duten, bainan uh, hori da, lehen neke bat, lehen pausu bat ere izaiten da edo amar bat, oraindik indik bat pausu gogor eta komplikatu badirelarik ere, uh, aipatu dugu hemen, uh, ba, baionan bada zentro bat hor uh, iruila betez uh, hartu dituenak kaleko etorkin batzu baigorin ere izan zen eta bu, mugimendu bat ere sortu da, uh, hemen gaindi hor itzorduak badira, eh, ondoko egunetan joztuki hortaz uh, aipatu duguna ere irratian eta uh, aipatu ginoen ere hor uh, donapaulen uh, baita hor uh, migrante bat laguntzen uh, ari direnak, eta zuk uh, berekin ere ezagutza egin izan duzu, eta berekin egin argazkia ere sartzen algin nuke gaurko kronikan. Bai. Ordina dina, kronika juntan egiten duetudan gogoetak, dia egiazki enebaitan egiten duetudanak, eta kasetala izan heinetik eh, ahaldela ikiseatzeniz eh, aplikazia, eta ainintzan, eh, egiten behitugu iparaldeko hitzain erredakzio eh, bilkioak eta hola, aipatzen nien lankidekin... Eh, Egia beti imigrazioi emaiten de jogula leku handiak, gue, gue ostuetan, hoi egia da, bena, idu eta nike hala egin egindutua jartino, beti hebenko jenter emaiten de jogula hitza, aipatzeko kanpoko jenterioik. Fedo, kampotik zinik jenak, zenta, ez tia kampokoak honet heldu izgeoz. Bena, eta ordina hinean, beinakian amikusen bazela gaztehoi, berroge jurtzeko gaztehoi, Eben, han fetxin, pleki telefona hartu eta segidan bai ezkua ordin alkarrizketa egin deiot, eta ostiale juntana gertuko da. Haatik e, eta hoi da beste realitate bat. E, usu, haien herritik ihers egiten jenek, ba die holako lanze edo arrisku bat bizkarganean. E, hantik ez dira deusen gatik juiten, ordin habuenetan edo gehienetan badia, bia gazu, bat adamizea edo, edo pobrezia eta bigarrena da, sinplekib, bizia salbatzeko bat, eta potiko honen kasu, kasua hoi da, e, bazian Ekuatorre -e Gineako herrian, bazian arriskua oposizioa susten gatziagatik akotzen hartin jaburera haiten du, duena Austialin Luz e, eta Zabal behitzekin jakurten ahalko da, eta arriskua horren gatik jintzen donapaleua, tordin, Eta uh, ba, nahi nina zen argazkia beraz uh, bon, ba, uh, gizona beltz da, bena argazkia uano beltzago, anonimo egon, uh, justoki internet bidez edo beste ez tadin uh, ezagitu ikizan, behirri aldean, nahi izpentsatzen hitza neke zeltuko dela jatartino, bena bon jale uh, respetu uh, osu haikin uh, anonimoki txekidugu, eta argazkihunek hunek ez du beste mynduko deusen ikustedut uh, argazki argazkihunen... Uh, Apaintzeko edo izanen den testuak dila indar jabuena, akazio izeneko gizon hogen hitzak izanen beitia esplikatzen duzentako junden eta bestalde bai, jebengo ibilbidea nulakua den eta uh, bereziki administratibo kizuin komplikatu den uh, asilo, asilo baten ukeitia Estatu Frantsezan. Hori da, azkenean e, egin duten ibilbidearen ondutik, zailtasunak, e, zailtasun, beste zailtasuna undia, administratiboa da, eta hori da, usu, e, laguntzainit zere eskatzen duena. Bai be, Gaia Luzeta zabal ez dugu landu biztanena, balitaik oraindik indik erraiteko, baina e, ondoko egunetan berazitzor duak ere badira. Hori lotutakoak, Joanes Etxebarria mirisker, izanuntza? Bai, ba bergizan, justo nahi nuke finitzeko azpimarratu, hitzordi hoietan badela bat oker okay, ezpaniz atalantez zinegelan, eta entzündu danaz, irratian, eh, egilia eh, etorkin bada edo migrante bada, ordin eh, uste dut eh, zinez balio dila horren ikustiak zen, eta eh, beti Europagen ikuspegitik eh, ikusten ditugu eta hor bide hoi egindian baten ikuspegien ustez ez zinago da. Ebenuncha, emenche, eben rana, miles kirionez.